Hiszen egyedik fejezet Hechnath közel 30 esztendeje szolgált Ma'at istennő templomában. Legnagyobb sajnálatára Tóth, a tudás istene, nem ajándékozta őt meg éles elmével, még az írás-olvasás tudományát is csak keservesen hosszú évek alatt sikerült, úgy, ahogy elsajátítania. Így aztán arról, hogy akár csak az alapszintű papi vizsgát is letegye, már álmodni sem mert. Megmaradt egyszerű templom szolgának. Az idős férfi felpillantott ma az igazság és az egyensúly őrének képére. A festett szárnyas nő alak, mintha bátorítóan rámosolygott volna, ne búsulj, ez így van rendjén. Heknát felsóhajtott, majd a kezében tartott agyagedényből feltöltötte olajjal a következő falra erősített mécsest. Miután végzett, meggyújtotta, majd egy pillanatig értetlenül bámulta az apró lángocskát. Honnan ez a nagy világosság? Ennyi mécsest még nem gyújtottam meg. Töprengett, majd rájött, hogy a fény ár valahonnan a hátam mögül tör elő. Az egyszerű emberek bamba csodálkozásával fordult meg, ám a vakító ragyogásból előlépő sötét öltözetű alakok láttán rémülten felhörrend. Kik vagytok? Mit akartok itt? Takarodjatok mát istennő szentélyéből? Akart rájuk dörrenteni, ám ekkor Anubiszt. Heknát kezéből kiesett az olajjal teli kancsó, lábai megremegtek, térdre rogyott. Halálfélelemmel telve leborult az Isten előtt, közben néma fohászt motyogott a saját lelkéért. A halottak ura ismeretlen nyelven pár szót váltott a kísérőivel. Anubisz hangja mendörgésként töltötte be a hatalmas kőcsarnokot, majd a nem evilági csapat döngő léptekkel elhaladt a remegő férfi mellett. A túlvilági alakok egyenesen a kiárat felé vették az irányt, ügyet sem vetettek a rettegő szolgára. Heknath még akkor sem mert mozdulni, amikor odakint a napsütötte Tébai utcán felhangzottak az első, meglepett, rémült kiáltások. Amikor Carlos átért a múltba, a fegyverét célra tartó őrmestert pillantotta meg először. Jofftól alig tíz lépésnyire halára vált idős férfi meret rájuk. Az oszlopok a jellegzetesen furcsa testtartásban festett alakok képei, a hieroglifák mind templomra utaltak, bár a félelemtől sóbálványjá termett alak idétlen ágyékkötőjesen vallott papra. Örmester, eressze a fegyvert, szólt a rendőr Jófra. Miért? A következő pillanatban az egyiptomi férfi elejtette az addig görcsösen szorongatott csuprot, majd a földre vetette magát. Ezért, felelte a rendőr. Jobb lesz, ha megszokják, erre felé így üdvözlik az isteneket. Ennyi talán elég is lesz a történelmórából, szólt közbe Jarisov, de a sugárvetője keresőfénye folyamatosan pásztázta a templomcsarnokot. Most merre? Pompás, megint egy jól megtervezett minden részletet átgondolt akció, tiszta dejavú. bosszankodott magában. Két lehetőségünk van. Az egyik, hogy a műszereinkre hagyatkozva megkeressük a sivatagban szét űrhajóját, és megpróbáljuk kiszabadítani a Jenkins házaspárt. A másik, hogy megkeressük szobeket, a helyi Harsnofut, és ráveszük segítsen nekünk. Személy szerint én a másodikra szavazok. Szavaz? Esztráda! Innentől maga a parancsnok, magának kell döntenie! Oké, okay. akkor utánam. Intett Carlos. Ám alig tett két lépést, megtorpant és a társaira nézett. Ja, azért pár dolgot nem tudniuk. Javaslom, a páncéjuk személyi pajzsait tartsák bekapcsolva. Bár a helyek nem veszélyesek, de a král birtokában van valamiféle álcázó technikának, és nem könnyű kiszúrni őket. Fegyvert csak végső esetben használjanak. Reménykedjünk benne, hogy Soemta igazat mondott az időváltozásokkal kapcsolatban, de azért próbálják meg nem teleszemetelni a múltat 23. századi holmikkal. Hagyják, hogy én beszéljek, és csak akkor szólaljanak meg, ha nagyon szükséges. Hülyén hangzik, de szólítsanak Anubisnak vagy Uramnak. Azt hiszem, nagyjából ennyi. A helyi katonákkal mi van? Gondolom, a városnak van hadserege. Igen, de alig, ha hiszem, hogy számolnunk kell velük. Ne feledjék, az egyiptomiak szemében én a túlvilág egyik istene vagyok, maguk pedig. Mondjuk úgy, hogy az én harcosaim, akik segítenek megkeresni hórzt és vegyet. Milyen kórust? kapta fel a fejét az őrmester. Jenkinsék két isten hórz és vegyet alakjában érkeztek Egyiptomba, tehát mi őket keressük. De azt hiszem, erről már volt szó őrmester. Mordult rá a rendőr Jofra. Az egyiptomi nyelvel együtt az alapinformációk is letöltöttek a páncéjaik memóriamodójaiba, szóval nézzen utána. Van rá húsz másodperc, ami kérünk az utcára. Oké. Okay. Értettem, Anubis, viccentett a katona megszeppentem. Carlos a csapat élére állt, elindult a templom napfényben fürdő bejárati oszlopai felé. Igyekezett megőrizni a nyugalmát, de a szíve a torkában dobogott. A holografikus Anubis sisak belső kijelzője szerint a pulzusa megegyezett egy száz méteres sprintet futó atlétáéval. Az árnyékokból ítélve a nap közel járhatott a déli órákhoz. A tipikus szögletes házak között alig néhány ember igyekezett a dolgára, a templommal szemben kifeszített vásznak árnyékában pár dárdás, pajzsos katona próbálta kiböjtölni a forróság idejét. Gyümölcsel megpakolt kosara cipelő nő vette észre őket először. Az alacsony barna bőrű asszony hatalmasat sikított és elejtette a kosarát. Narancsok, datóják gurultak szét a földön. Carlos hallotta a fegyverek csattanását, amint mögötte a társai a vállukhoz rántják a sugárvetőiket. Kész csoda lesz, ha nem puffantanak le senkit, amíg itt vagyunk, fintorodott el Carlos, majd sietve hátra szólt a többieknek. Le a fegyverekkel. Cseszze meg, mindjárt az egész csürhe ránk ront, sziszegte Geoff. Volt némi igazság az őrmester szavaiban. Az asszony rémült kiáltása először a ponyba alatt pihenő egyiptomi katonákat vonzotta a templomhoz, majd lassan a házakból is óvatoskodtak a kíváncsi tévaiak. Fél percen belül egész helyre kis csődület támadt. Az emberek csodálkozva, félelemtől csillogó szemmel bámulták az idegesen átsorgó idegeneket. Jenna hangja csendült fel a rádióban. – Carlos, nem állhatunk itt egész nap! – Igazad van, bocs, de most játszok először Isten a nyílt színen. Felelte nyugtalanul a rendőr. Utána, Határozott léptekkel elindult, mire a megdöbbent tömeg egy emberként borult a porba. – Anubis! Csupán négy férfi alakja tornyosult az ilyet ájtatos tömeg fölé. A hűvösből kiugrasztott egyiptomi katonák dárdát szegezve közeledtek feléjük. – Megálljatok, kik vagytok? – Ostoba halandó, nem látsz a szemedtől! Zendült fel az Isten hangja. A barna bőrű harcos elbizonytalanodva a társaira pillantott, majd összeszedte a bátorságát. – Téba kormányzója, számtáti úr parancsára, levagytok tartóztatva, ha ellenálltok! Vörös fénysugár villant, a hangoskodó harcos összeroskadt. Társai kezében megremegett a dárda, majd eldobták a fegyvereiket, és sietve csatlakoztak a görnyedező tömeghez. Kárlos nyakán kidagadtak az erek, kikapcsolta a tolmás egységet, és haragosan a gallér kommunikátorába mordult. Melyikük volt? Nem megmondtam, hogy nem használunk fegyvert? Ne aggódjon, csak elkábult! Dörmökte az orosz. Nem vesztegethetjük az időnket azzal, hogy a helyi hatóságoknak magyarázkodunk. A szentségit magának, ha még egyszer az engedélyem nélkül pufogtatni kezd, akármelyikük, hát nem is tudom, mit csinálok vele. Oké, okay, igazad van, de most már menjünk, szólt halkan a bátyához jenna. A rendőr dohogott, morgott, de a józanabbik énje belátta, Jarisov helyesen döntött. Kénytelen kelletlen beismerte, hogy néha a katonai módszerek a hatásosabbak. A rendőrség kiképzésén a legnagyobb hangsúlyt a problémás helyzetek fegyver nélküli megoldására fektették. Az alapvető hozzáállás az volt a tanárok és kiképzők részéről, hogy ha egy időrendőrnek fegyvert kell rántani, legyen az részecske fegyver, kard vagy akár furkósbot, akkor már szinte biztos, hogy az idővonal visszafordíthatatlan kárt szenvedett. Persze ez nem azt jelentette, hogy Kárlos nem értett jól tuszatnyi különböző harceszközhöz és küzdősporthoz, de az elvet kegyetlenül beléjük súlykolták. fegyvermentes megoldás. A rendőr a holomaszk belső iránytűjére pillantott. szobek épülete valahol téba déli határán túlállt, hát arra vette az irányt. A tömeg térden, könyökön csúszva, igyekezett kitérni az útjából. Lehet, hogy pályát tévesztettem, és időzsarunak kellett volna állnom, jegyezte meg Geoff. Carlosnak nem is kellett látni a katona arcát, biztosra vette, hogy vigyorogas akja alatt. Talán száz lépésnyit haladtak, amikor egy kisebb fajta térre értek. Az alacsony szögletes házakból, sátorponyvák árnyékából előkíváncsiskodó tömeg egyre jobban zavarta a rendőrt. A leboruló férfiak és nők között ismerős arcot pillantott meg. Hátát egy vizskó falának vetve Ahmoze ücsörgött a földön. Az egyiptomi férfi arca szokatlanul sápatnak, nyúzottnak tűnt. Felemelkedő személye alól fáradt, elgyötörtekintet tekintet emelkedett a felé közeledő Istenre. Kárloszba belemarta a bűntudat. Szerencsétlent jól a sorsára hagytam. Segített nekem, én meg. Nyomorult egy alak vagy Kárlosz Esztráda. Akhmoze Tétova nehézkes mozdulatokkal talpra küzdötte magát. Szemében az olmos fáradtságot felváltotta az ilyettség. A rendőr halványan elmosolyodott a holomaszkai rejtekében. Akhmoze, azt hittett, hogy megfeledkezem rólad? Uram, kérlek, ne, még ne, még meg kell találnom nevetet! És meg, elrabolták, vissza kell őt szereznem! Fuld dadogásba Akhmoze könyörgése. Anubis nem felelt. Némán mérics az egyiptomi férfit, majd Rubin fényű szeme felizzott. Hm, nem azért jöttem, hogy neked segítsek. Akkor hát miért? kérdezte gyanakodva az egyiptomi férfi. Károsz eltöprengett, és hirtelen őrült ötlete támadt. Tudod mit? Amiért társam voltál a bajban, megjutalmazlak. Visszakapod a rangod. Hogyan, uram? ült ki a meglepődés Akmoze arcára. Meglátogatjuk téva kormányzóját. Jarisov megköszörülte a torkát. Anubis, fogytál az időnk! A rendőr gyorsan kikapcsolta az automata -tolmás egységet, és ugyancsak a közös nyelven szólt hátra a tisznek. Tudom, de ha a helyőrséget a mi oldalunkon tudjuk, az megkönnyíti a dolgunkat, nem? Az orosz habozva bórintott. Igen, stratégiai szempontból előnyös, bár nem tudom, hogy mit érnek a dárdák és kárdok szétfegyveresei ellen. Majd kiderül, vágott Carlos a is szavába. És hogy időspóroljunk meg, ugrással haladunk tovább. A házok teteje elég biztonságosnak tűnik. Ah, moze! Fordult vissza a volt parancsnokhoz. Kapaszkodj a vállamba, de jó erősen! Remélem szeretsz repülni! Repülni, uram! Csuklott ijetten a fiatal férfi. A rendőr nem felelt. Felesleges lett volna magyarázkodásba fogni a páncélosokba beépített mikroantigravitációs motorokról, amik segítségével egyetlen ugrással is sok méter magasra és távolba lehetett eljutni. Kárlós szinte baráti mozdulattal átölelte a riadozó egyiptomit, mint ahogy a még józan próbálja támogatni becsípett társát, majd lendületet vett. Utána, az emberek meghökkenve, rémült, zavarodott kiáltásokkal jutalmazták, amikor Anubis és a kíséretében lévő harcosok a tér szélén álló magtár tetején kötöttek ki. Az épület gerendái megrecsentek a hirtelen támadt terheléstől, de szerencsére tartottak. Merre? kérdezte Kurtán Jarisov. Az a nagy, díszesre pingált, vöröses falu palota a cél. Mutatott a távolba Kárlós. – Rendben, szitválni! – szólt a katonáinak az orosz. – Nem szeretném, ha egy korhattabb tető beszakadnálattunk. Téba népe elszörnyedve, remegve figyelte, amint az isten és társai hatalmas ugrásokkal egyik tetőről a másikra pattanva elindulnak a kormányzói rezidencia irányába. Akmoze távozása után Szám Táti úr megviselt idegekkel rogyott le a kedvenc kanapéjára. Még remegő lábakkal, de már telitüdőből dühösen ordított a szolgák után. Ittált, erőset, gyorsan! Mordult az ajtóban felbukkanó lányra. A fiatal nő sietve eltűnt, majd pár perc múlva jókora agyagcsuporral és pohárral a kezében tért vissza. Tedd le az asztalra és takarodj a szemem elől! A szolgáló megkönnyebülten teljesítette uraparancsát. A kormányzó kijöntött magának egy nagy adag datolyapálinkát, majd mohón belekortyolt. Ritkán nyúlt a pohár után, és nem kedvelte az erős italokat, ám akkor úgy érezte, a sör vagy a bor nem lenne elég. Felhajtotta a maradékot, és újra töltött. A gyomrában, nyelőcsövében szétáradó melegtől kisé megnyugodott. Kezében a részpohárral felkelt, és kisétált a teraszra. A város lassan a déli pihenőjére vonult, elcsitult az utcai lárma. A műhelyek zaja, az árusok kántálása, az új szárnyat építő rabszolgák és mesterek éneke apránként elhalt. Szám Táti úr enyhén alkohol gőzös aggyal gondolkodni próbált. Dühfogta el, amikor eszébe jutott az a nyomorult etióp: A birodalom minden katonáját a keresésedre küldöm te, féreg! Még ma üzenetet küldök a fáraó Istennek? Igen, ezt fogom tenni! emelte ajkához a poharat. Megszédült, meg kellett kapaszkodni a balkon kőkorlátjában. Egy pillanatig értetlenül bámult maga elé, majd mérgesen a sarokba vágta az ivó alkalmatosságot. Más sem hiányzik, mint hogy a szolgák részegen lássanak. A kormányzó csupán egy dolgot féltett jobban a hatalmánál, a tekintélyét. Az istenek rokona nem dadoghat akadozó nyelvel, nem támolyoghat, mint holmi kocsma töltelék. Elnézett a távolban csillogó folyó felé. A níluson gályák, deregék húztak éjszaknak és délnek. A túlparton a halottak városának épületei szinte remegni látszottak a hőségben. Már éppen azon volt, hogy megfordul és visszatér a hűvös oszlopok közé, amikor furcsa jelenségre lett figyelmes. Mintha sötét madarak mozdultak volna a téba házai felett. Összevon szemöldökkel figyeltem, két szívdobbanással később artikulálatlan nyöszörgéssel megtántorodott. Az épületek tetején hatalmas ugrásokkal négy fekete öltözetű alak száguldott a palotája felé. Ordított volna a kapu árnyékában áldogáló őröknek, de nem jött ki hang a torkán. Rémülten felvinnyogott, amikor a sötét figurák egyikében felismerte Anubiszt. Oziris és Ízisz, mentsetek meg! Értem jön! A halottak, ura, értem jön! A delelő nap sugarai megmegcsillantak a palota előtti térre ledobbanó isten és csatlosai páncélján. Számtáti úr elfehéredő ujjakkal markolta a korlátot. Tompán hallotta a kapuőrök ilyet kiáltozásait. Mire észbe kapott Anubis és kisüré már ott álltak a teraszon, a kormányzótól alig pár lépésnyire. Számtáti döbbenten vette észre, hogy az egyikük Akhmoze. A volt parancsnok szédelegve odatámolyt a korláthoz, majd öklendezve áthajolt felette. Ez lesz hát a büntetésem! Akhmozéval együtt kell a túlvilági bírák elé járulnom! hasított bele a gondolat. A halottak ura ismeretlen nyelven a társaihoz szólt. A fekete páncélos alakok benyomultak a szobába. A kormányzó meretten bámulta az Isten harcosait, és bár nem látott náluk sem kardot, sem dárdát, megmert volna rá esküdni, hogy a vállukhoz szorított, szögletes, göcsörtökkel borított fémrúd valamiféle fegyver lehet. Te vagy szem, Tati? izzott fel Anubis vörös szeme. Igen, cincogta remegő térdekkel a kormányzó. Az Isten év ezredeknek tűnő pillanatig szótlanul méricskélte a fejét lehajtó férfit. Akarsz még élni? Micsoda a kérdés? hökkent meg szám úr ki lenne az a bolond, aki sietne meglátni az őseit és az isteneket. Igen, uram, lehet-e ébredező reménnyel. Rendben. Legyen. De van pár feltételem. Visszaadod a rangját és pozícióját. Soha többé még csak meg sem kísérled is sem őt, sem azokat, akik kedvesek a számára. Megértettél? Erre mit felelhet egy halandó? A kormányzó csupán egy választ adhatott. Igen, uram. Helyes. Hüldj értesítést a helyőrségben nem szeretném, ha akármelyik katona tévedésből megölné Ahmozét. Számtáti úr eszketek hangon a katonákért kiáltott. Nem telt bele sok idő, a folyosóról lábdobogás, fegyvercsörgés jelezte az őrök érkezését. A terembe berontó első egyiptomi katona sóbálványjá merett a megdöbbenéstől, dárdája hangos csattanással hullott a padló simára csiszolt külapjaira. Mögötteli hegő társai is megtorpantak. Anubisz fegyveresei párduc mozgással közelebb léptek a dermeten ácsorgó egyiptomi katonákhoz. A kormányzó kihúzta magát, igyekezett olyan természetességgel viselkedni, mintha egy Isten látogatása számára teljesen hétköznapi esemény lenne, de képtelen volt megrendszabályozni elcsukló hangját. Mostantól ismét Ahmozé, a városi helyőrség parancsnoka, intett a csendben ácsorgó kis és sápat férfi felé. A fáraóisten által rám ruházott hatalommal élve, minden bűne megbocsátatott és soha többé szó ne essen róla. Aki ezt megszegi, ötven pálcaütés lesz a büntetése. Kísérjétek a parancsokot a helyőrségbe, hogy magához vehesse rangjához méltó öltözetét és fegyvereit. Ahogy kívánod, uram, felelte a katonák vezetője, ám tekintete rémülten cikázott a fekete vértes alakokon. Anubis egyik harcosa ekkor megszólalt, idegen nyelven az urához szólt. Az Isten válaszolt. Szám a kisé torok hangú rövid beszélgetés a kutyák vagy farkasok kurta ugatására emlékeztette. Egy másik Anubis harcos is csatlakozott a diskurzushoz, majd hirtelen a kormányzóhoz fordult. Adj valami fémet, szólalt meg immár egyiptomi nyelven. Nem értelek, uram, merett számtati a harcosra. A túlvilági fegyveres fényes is, látta saját kisé eltorzult tükörképét. Ó, oh, hogy azt a... Réz... Bronz, vas, acél, akármi jó lesz. Nem tudom mi az a vas meg az acél, de réz az van, mutatott a sarokban heverő jókor a kupára. Hozd ide! A kormányzó nyugalmat erőltetve magára felkapta a poharat és a harcos kezébe nyomta. Addigra az már valami különös formájú tárgyat vett elő a hátára szerelt dobozból. Anubis katonája az alig két tenyérnyi tárgyra helyezte a kupát. Az ivó alkalmatosság eltűnt és a harcos sorra a társaihoz lépett. Az eszköz felzizegett a kezében, és rövidesen mindhárom túlvilági katona páncélján ott csillogott Anubis jele. Egy és szokatlan, de erőt sugárzó sakálfej. Az Isten ekkor Akmozéhoz szólt. Indulj, vedd vissza, amit aljas árulással elvettek tőled. Az egyik katonám veled megy, hogy meggyőződjön róla, a kormányzó valóban betartja a szavát. Köszönöm, Anubis, lépett Carlos Eli az ifjú egyiptomi. Ne köszönd, mert még a kedvesedet is meg kell találnod. Na mozgás, van jobb dolgom is, mint a hálálkodásodat hallgatni. Az őrök tisztelettel vegyes félelemmel adtak utata a termet és anubis harcosának. A holtak ura saját nyelvükön váltott pár szót a hátramaradt fegyvereseivel, majd velük együtt búcsú nélkül kilépett a balkonra. A fekete páncélos alakok egy szempillantással később már a közelben álló házak tetején szökeltek tova, déli irányba. Számtáti úr már nem is bajlódott, hogy pohárért kiáltson, egyenesen a csuporból döntötte magába a datója pálinkát. Elpárásodó szemmel elkapta szájától az italt éppen időben, hogy megpillantsa a bronztükör villódzását. Nem felelek a hívásra, nem érdekel, intézzék az istenek maguk között az ügyeiket, húzott ismét nagyot a kancsóból. A tükör kitartóan villogott, így a kormányzó végül dühös mordulással megragadta. Szét-vissza pofája láttam megborzongott. A káosz ura szinte tajtékzott a dütől. Mi tartott ilyen sokáig? Uram, én... kezdett bele megszeppenten Tátid, de az Isten nem hagyta, hogy befejezze a hevegő magyarázatot. Nem érdekelnek a kifogások. Szed össze a katonáidat, mert azt hiszem, az az imposztor valami rosszban sántikál. Imposztor? Mármint Anubisra gondolsz, uram? Igen, te ostoba! Arra az emberre, aki Anubis képében? Nem, rázta meg a fejét a kormányzó. Megkökkent a saját bátorságán, de a halottak urának látogatása és a pálinka megacélozta az akaratát. Nem akarok beleavatkozni az istenek dolgaiba. Ha a problémád van isteri fiaddal, hát számolj le velete magad. Ő nem a fiam. Lehet, de aki nem rég nálam járt, az nem imposztor volt? Vágott vissza számtati. Anubis nálad adjárt? Az lehetetlen, szobek megígérte, hallgatott el szét, majd felbődült. A visszajött a jövőből. A kormányzó még józanul sem értette volna, miről beszél a sivatag istene, így félig berúgva pedig csak annyira tellett tőle, hogy bambán meret az acsargó szétre. Nem tudom, miről beszélsz, de azt igen, hogy hagyj engem békén. Hórusz oltalmába ajánlom magam, és akkor semmit sem tehetsz ellenem szétfélelmetes nevetésben tört ki. Ne bíz az ő védelmében! Nézd csak! A tükör felszíne elhomályosodott, majd amikor ismét kélesedett a kép, Számtáti önkéntelenül felkiáltott. Az átlátszó anyagból készül szarkofágban hórusz feküdt. A mozdulatlan sólyonfejű isten mellett egy másik alak is láthatóvá vált. A kormányzónak elég volt egy pillantást vetnie rá, Vadjet a kígyó istennő. Mi történt velük? suttogta rekedten. A kép ismét váltott, szét visszatért. A fogjaim és azok is maradnak, de ez nem a te dolgod. Éppen most mondtad, hogy nem akarsz beleavatkozni az ügyeinkbe. Ám legyen. Viszont azt elárulhatod, hogy hol van most Anubis. Nem tudom, uram. Csak azt láttam, hogy dél felé indult a harcosaival. Harcosai? Őrdült fel a sivatagura. Miféle harcosai beszélj? Nem. Makacsolta meg magát számtati. Nem érdekel, miféle büntetés, Szabszkirám. Ha meghalok és Arobész birodalmába kerülök, elmondom neki, hogy te kényszerítettél mindenre. Talán akkor a lelkem kegyesebb elbírálásban részesül. Ha viszont a lelkem az Istenek világába emelkedik, soha többet nem kell tartanom tőled. Ne keres többé, uram! Löktele a kormányzó az asztalra a tükröt. Szóval így állunk! Rendben, te akartad! Csikorgott szét. Megmondtam, mi lesz a jussod, ha még egyszer ellene szegülsz az akaratomnak. A tükör kerete felizzott, és a felszínéről alig gyerek ököl méretű, izzó golyó emelkedett a levegőbe. A kormányzó megbabonázva babonázva merett az apró, kékes fényben játszó gömbre, majd ilyetten megfordult, és a terem kiárata felé rohant. A gömböc egy szempillantás alatt utolérte a menekülőt. Számtati testét kékes, fehéres villámok járták át, Áttölelték a férfi fejét, melkassát, lenyargaltak a lábán. A kormányzónak felkiáltani sem maradt ideje, olyan gyorsan érte utol a halál. Semmi berévedő üveges szemmel zuhant a kőpadlóra, és már nem látta, amikor a tükör hatalmas villanással hamuvá omlott. A hirtelen hőtől az asztalka lángra lobbant, majd a mellett álló kanapé is kigyulladt. Egy perc múlva a balkont és a terem hátsó részét elválasztó színes függönyök is tűzvirágba borultak. Az erősödő füsszagra ideges rabszolga kukkantott be urahelyiségébe. A mohon terjedő lángok láttán rémülten elordította magát. Tűz van, emberek, ég a palota! Durere átkozódva rángatta félre a fogját. Kénytelen volt újabb adag főzetet leeröltetni a lány torkán, mert nevet sokkal hamarabb tért magához, mint azt a férfi tervezte. Az etióp szerencséjére a munkába induló emberek alig-alig vetettek rájuk egy-két pillantást. Csupán egy hosszú köpenyes idős férfi állt meg mellettük. Napbarnított, szélcserzett arca elárulta, hogy sivatagjáró ember. Az öreg figyelmesen méregette a furcsa párost, majd miközben ritkás fehér szakállát simogatta, megszólalt. Beteg! bökött fejével a bágyattan tiltakozó lányra. Durere támadástól tartva a tőre után nyúlt, de keze félúton megállt. Igen, de ezzel te ne törődj! Eredj a dolgodra, öreg! Jól van. Csak gondoltam, megkérdezem, hát, ha tudok segíteni. Ismerek egy gyógyítót, aki minden bajra tud ellenszert. Igaz, messze kint él a sivatagban, és nem olcsó! Hunyorgott cinkosan az idős férfi. Az etióp izmai megfeszültek. Sejt valamit az öreg? Futott át agyán a gondolat. Lopva körülnézett, látta a közelben katonákat, majd megrázta a fejét. Nem kell! Menj innen! A koros sivatagi ember bólintott. Ahogy kívánod! Hintett, azzal elfordult. Durére egy pillanatig figyelte a távolabb lépő alakot, majd utána kiáltott. Várj, talán mégis érdekel az ajánlatod. Az öreg visszatért, szemében mohóság csillant. Ne félj, nem jár el a szám, viszont a hasznot elfelezzük. Miféle hasznot? Adta az értetlent az etióp. Amit a nőért kapsz majd. Hogy hívnak? Kérdezte kitérben az etióp. Namak het vagyok. És te? Te ki vagy? Durere, felelte tömören a sötétbőrű férfi. Rendben, mi a terved? A szamaraim két utcával arrébb várnak. Kerítünk egy nagy kosarat, megtöltjük zöldséggel, gyümölcsel. A lányt elrejtjük az áru alatt. Látom, a kábító főzet még hat, de sietnünk kell. A feketebőrű férfi habozva rábólintott a tervre. A kikötőt jól érzik a katonák. A városhatárban meg kinek tűnne fel egy sivataglakó, aki a piacon szerzett zöldséggel éppen hazafelé tart a törzséhez. Lenne még valami, tette hozzá az öreg. Hitelesebb lenne, ha eljátszanád a rabszolgám vagy. Micsoda? Háborodott fel durere. Szó sem lehet róla. Az istenekre halkabban. Nem kell, hogy ide csődítsd a katonákat. Ne aggódj, ez csak színjáték. Csupán adod a nekem a karpereceidet, meg a tőrödet. És egy alázatosan. Az etióp férfinak egyre kevésbé tetszett az ötlet, de akárhogy is tört a fejét, arra a végeredményre jutott, az öreg terve kisebb kockázattal jár, mintha a folyón próbálnának egérutat nyerni. Beleegyezett, átadta az ékszereit és a fegyverét. Felnyalábolta a félájult lányt, majd lehajtott fejjel az idős sivataglakó utánbaktatott. Érjünk csak túl a város határán, megkapod a részed, a törömből, húzta gonosz mosolyra a száját. Namakhet nem hazudott. A szomszédos utca végén álló ivó előtt kikötve várt rájuk három szürkebundás állat. Azonban a sivatag lakó elfelejtette közölni, hogy nem egyedül érkezett Tébába. Durere karján a rogyadozó nebettel gyanakodva megtorpant, amikor jöttükre két megtermett, fehér kaftános férfi kelt fel a söre mellől. Az ismeretlenek a saját nyelvükön köszöntötték az öreget, pár szót váltottak egymással, majd elsiettek. Az öreg elégedetten telepedett le a gazdátlanul maradt sörös kancsó mellé. Gyere, így te is. Ne aggódj, senki nem lopja el a nődet. Ültesd magad mellé. Az ivó előtt álló asztalok mellett csupán néhány ember ücsörgött. A bizonytalanul mozgó lány láttán inkább ijegység, semmint gyanakvás ült ki az arcukra. A betegségektől félt a nép, különösen ha ragályos volt. Az új vendégek érkezésére előkerült a kocsmáros is. Aggódó pillantásokkal méregette a kókadozó fiatal nőt. Vigyétek inkább szekmet vagy konsú Nem akarom, hogy megbetegítse sem a vendégeimet, sem engem. Onnan jövünk, barátom, nyugtatta meg Namakhet a férfit. A papoktól kaptunk orvosságot, és azt mondták, csak pihennie kell. Akkor menjetek, amilyen gyorsan csak tudtok, intett az utca felé a kocsmáros. Mindjárt, mindjárt, a sört már a társaim kifizették, hát meg is isszuk. Mint egy végszóra megérkeztek az öreg hallgatak társai. Jókora fonott kosarakat cipeltek, majd Namak het bicentésére felerősítették a fedeles alkalmatosságokat a szamarakra. Kész! Indulhatunk! Az egyik ismeretlen férfi a kisdet karaván élére állt, a másik sereghajtónak maradt. Durere elégedetlenül morgott, amilyet a lány továbbra is ő cipelte. Nem arról volt szó, hogy betesszük a kosárba? Nem itt, majd az első, csendes utcában. Felelte az öreg. Az éjszakra vezető utat már úgy érték el, hogy nevet az egyik kosár aljában összegömbölyödve hevert. A kapóőrök csupán pillantást vetettek a lányt errejtő salátafejekre, és már intettek is, menjenek tovább. Durere lehajtott fejjel, megereszkedett vállal ácsorgott, amíg a felületes ellenőrzésen átestek. Tekintetét a porba furta, szíve a torkában dobogott. Csak akkor kezdett megnyugodni, amikor téba falai elmaradtak mögöttük. Add vissza a és az égszereimet fordult oda az öreghez. Még nem. Erre felé még gyakoriak az őrjáratok. Keletnek vesszük az irány. Durére néha ráránézett a lányra, aggódott, hogy hamarosan magához tér. Namak hetet bosszantotta az etióp idegessége, hát utasította az egyik emberét, hogy kötözze gúzsba a lányt és tömje be a száját. A megművelt földeket lassan felváltotta a köves, száraz kórót is alig termő sivatag. Az etióp is ismerte ezt a vidéket. A köves, homokos szurdokok remek búvó helyet jelentettek, de neki korán sem ez volt a terve. Már majdnem délre járt, amikor az öreg megállt vezényelt, majd értetlenül pislogott a tenyerét nyújtó etióbra. – A fegyverem? – Ja, igen, tessék, nyomta az öreg durere kezébe a tőrét. – Most megpihelhetünk, aztán folytatjuk tovább az utat. – Nem erről volt szó, fonódtak szorosabbra az etióp ujjjai a tőre markolatán. Keletre nincs semmi, csak sziklák és hegyek. Éjszakra kell mennünk, hogy eladjam a lányt. Hogy elad a lányt. Ismételte meg Namakhet az utolsó szavakat. Tévedsz, barátom. A lányt én adom el. Veled együtt. Az idős férfi elkurjantotta magát, mire a két társa kardot rántott elő hosszú ruhája rejtekéből. Az etióp acsorogva feléjük perdült. Ezt megkeserülitek. Élve fogjátok el, rikoltotta Namakhet. Jó árat kapunk majd érte. Durere villámgyorsan előre szökkent, ügyesen elhajolt a felé suhanó kurta penge elől, és dühös mordulással a hadakozó férfi karjába döfte a tűrét. Az idegen fájdalmasan felkiáltott és elejtette a fegyverét. A fekete bőrű férfi párduc mozgással lekushat és a földre hemperedett. A másik, hátulról közelítő haramiát meglepte a nem várt mozdulat. Döbbenten pislogott a felpattanó etiópra, ám durere nem hagyott időt a csodálkozásra. A felugrás lendületét kihasználva előre vetette magát, tőre markolatig szaladt a férfi gyomrába. Diadalmas kiáltással lögt el magától a haldoklót, majd a sebesült ellenfelét keresve megfordult. A megtermett szakálas alak közvetlenül előtte tornyosult, és az utolsó kép, amit látott, a férfi felé zúgó ökle és karjának markolata. A fájdalom bombaként robbant a fejében, és tudatát elnyelte az ájulás sötétje. A téba déli határában pihenő kereskedők álmos értetlenséggel pislogtak ki a pálmaliget árnyékából. A tűző napsütés lekergette őket az útról, és bár alig egy órányi járásra voltak csupán a várostól, a rogyadozó teherhordó rabszolgák miatt kénytelenek voltak pihenőt elrendelni. A szellőben susogó lombok közül kíváncsi majmok csapata kokucskált alá a megpihenő karavánra. Izgatott makogásuk rikácsolással erősödött. A kereskedők vezetője gyanakodva pislogott a levelek, ágak között menekülő majmok után. – Ezeket megmilelte? – Sumi! – szólt oda a siheder fiának. – nyitva a szemed, amíg mi pihenünk? tán oroszlánjára környéken? – Apám, néz! mutatott a fiú rémülten az égre. Az útkanyarulatot elrejtő facsoport mögül három fekete alak bukkant fel a lombok felett, majd egy pillanattal később alig pár lépésnyire a pihenő emberektől súlyos dobbanással földet értek. A rabszolgák és kereskedők között majd akkora pánik tört ki, mint a nem sokkal ezelőtt elmenekült majom csapatban. A fekete páncélos alakok nem foglalkoztak a halára rémült emberekkel, egyenletes, tempós léptekkel elindultak egy közeli, elhagyatottan álló raktárépület felé. Apám, láttad, ki vezette őket? suttogta döbbenten a fiú. Anubis! A kereskedő nem felelt, Helyette ráordított a társaira. Kapjátok fel a málhátokat és indulás! Gyorsan, gyorsan! Sem a többi kalmárnak, sem a rabszolgáknak nem kellett sok bíztatás. A hőségtől szinte remegő levegő ide vagy oda, a karaván fél perc alatt menet állt, és szinte futva indultak el téba irányába, csak minél messzebb a túlvilág istenétől. Jarisz futó pillantást vetett a rémülten kiabáló hordárokra, amikor látta, hogy nem kell ellenségtől tartani, elégedetlenül megcsóválta a fejét. Nem kellett volna Harist elküldeni azzal a fickóval, egy kis extra tűzerő mindig jól jön, szólt a Carlosnak. Ha igaz, akkor szobek több segítséget jelent majd, mint 20 Feltéve, ha hajlandó segíteni, vetette közbe Geoff. A sok ember magas, szögletes raktárház körül semmi nyomát nem látták életnek, de a rendőr szinte a bőrén érezte a figyelő tekinteteket. Az épület dupla ajtaja megnyikordult, és négy köpenyes, csukjás alak sietett eléjük. A katonák szinte egyszerre rántották a válukhoz a sugárvetőiket. Kisé merev mozgásuk láttán az őrmester felmordult. Remek! droidok! Ezt honnan veszi? – hökkent meg Carlos. – Maga nem látja azt, amit én. Az a hülye holomaszkja szart sem ér, nem taktikai is, sisak. A rendőr elfintorodott és magában igazat adott az ő eredeti felszerelését nem háborúra tervezték. Már az első találkozáskor sejtette, hogy gépekkel van dolga, és a műszaki katona szavai csak megerősítették a gyanúját. Szobek robotjai szobor merevséggel elállták az útjukat. – Mit akartok itt? – recsend fel a kérdés. Szobekkel akarunk beszélni, sürgős? Nem, menjetek a dolgatokra, különben fegyvert használunk. Na, ahhoz nekünk is lesz egy-két szavunk, markolta meg szorosabban Jári Szava sugárvetőjét. Most nem primitív, kardos, dardás katonákkal van dolgotok? Ha jól látom, a pajzsatok a nyaki résznél a leggyengébb, és az energiamező adatok szerint Derek tájon a bal oldalon van a fő elosztóegységetek. Kárlos elvigyorodott a maszk rejtekében. Szóval nem is vagytok olyan fejlettek, mint azt hittük. Még nem. A droidok, mintha elbizonytalanodtak volna, majd hirtelen utat engedtek nekik. Rendben, bemeltek, de a fegyvereiteket hagyjátok itt. Azt lesheted, fúj dühösen, Geoff. Ilyen fogadtatás után ne vár virágcsokrot, bádok fazék. Nem engedhetünk be titeket, fegyverekkel. ráda. szerintem ennyi elég, hogy eldöntsük, mennyire segítőkész ez a harsnofú. Carlos Tétova mozdulatot tett, de mire rendbe volna a gondolatait, az épület ajtaja ismét kitárult. Szobek dühös villanó szemmel végigmérte őket, majd intett. Gyertek be! A félhomályos üres teremben csupán a keskeny ablakokon beszűrődő napfény és könnyedén táncoló porszemcsék fogadták az embereket. Szobek megállt a látogatói előtt, vastag izmos farka idegesen tekergőzött a földön. Mit keresel i? Hogyan jutottál vissza? Hála egy fajtársadnak, Soemtának. Jut eszembe, hol vagyunk most? Mármint Emma is én. Carlos remélte, hogy nem hangzik túl ostobán a kérdés. Így automata ürettségünk már úton van a kapszuláitokkal az egyik bolygónk felé. Nem maradhattuk a földön, mert itt mi nem tudunk rátok vigyázni az elkövetkező négyezer évben. Felelte komoran a folyóisten. Mit akartok itt? Miért jöttetek vissza? A papírdarab igazat mondott. A král lerohanta a földet. nagy nagyhadúr csak a világkormány elnökével vagy helyettesével hajlandó tárgyalni. Schneider elnök meghalt a támadásban. Jenkins elnök helyettes pedig itt van, szétfogságában. Szükségünk van a segítségedre, hogy kiszabadíthassuk. Szobek eltöprengett. Sétálni kezdett fel alá. Vannak fejlett fegyvereitek, amik legalább olyan erősek, mint a krállé. Gondolom nem csak ti hárman jöttetek, hát egy jól megszervezett rohammal könnyedén legyőznétek őket. A rendőr érezte, hogy veszélyes vizekre ért. Szobek ugyan sosem mutatott túl nagy segítőkészséget, de a hirtelen támadt vonakodás mindenképpen gyanús volt. Meg lehet, de túl kevés információnk van szétvédelméről, még azt sem tudjuk pontosan merre keresük az űrhajóját. A hasnofú megtorpant rájuk nézett. Robosztus alakja éles kontúrokkal tornyosult az ablakokon beszűrődő napvényben. Tehát a krall lerohanta a földet? Miért? Mi történt, hogy felrúgták az egyességet? A flottánk felferezte a rejtett műholdjaikat, és sorra megsemmisítette őket. Illetve lehet, hogy csak aktiválódott valami önmegsemmisítő program. Ezt nem tudjuk biztosan, de azt igen, hogy a král ezt használta űrügynek a teljes frontális támadás megindításához. Értem, felelte eltűnődve a krokodilisten. De akkor sem segíthetek nektek, sajnálom. Ez a ti harcotok a krállal, semmi közünk hozzá. Nekünk mégis segítettél. Megakadályoztat, hogy szét kezére adjanak a katonák. Igen, így volt, bólintott Szobek. De csupán azért, mert amíg te itt helyi háborúba keveredsz, én nem végezhetem nyugodtan a munkámat. Aha. és arra nem számítottál, hogy visszajövök a jövőből? Kérdezte csípősen, Carlos. Ha ismernéd az embereket, tudnád, hogy makacsok vagyunk, nem adjuk fel egy könnyen. Szobek némán fürkészte a rendőrt. A hosszúra nyúló csendet végül Jarisov hangja törte meg. Menjünk! Tisztán látszik, hogy nem számíthatunk a hársnof ura! Carlos csalódottan fordult a magtár ajtaja felé. A isten köpenyes csukjás testőrei közrefogták őket, és egészen a tébai útig kísérték az embereket. A ragyogóan kék égbolt sem tudta eloszlatni a rendőr sötét gondolatait. Meg kell próbálnunk tárgyalni, széttel. Az orosz megcsóválta a fejét, de odaszólt Örmester, Örmester, még tudja állapítani a král űrhajó helyzetét? Talán, kaptál elő a szkennerét a katona. Viszont jobb lenne, ha elindulnánk valamerre, mert itt a szenzoradatok értelmezhetetlenek. Oké, okay. irányán ilus. Széthájója minden bizonyjal a van. Legalább két orányi járással halottak városától. Ha most azt mondja, hogy közvetlenül a koponyahegy lábánál, akkor kiröhögöm. Csak ne legyen olyan vicces hangulatban, őrmester. Nem véletlenül hívják így a túlparti települést. A trio aktiválta a páncéjuk mikro-antigravitációs motorjait, és fél perc múlva már messze jártak Szobek rezidenciájától. A lustán csobbanó folyó hamar találtak csónakot, a szendergéséből feriasztott tutajos gazda rémülten borult le előttük. Kárlosznak már kezdett elegen lenni, hogy mindenkinek csak a hátát látja. – Kelj fel és vigyél át minket a túlpartra! Ám Jeriszav nem volt elégedett a választással. – Teljes fegyverzetben még az örmester is majd száz kilót nyom. Ez az izé! – pillantott a törékeny úszó alkalmatosságra. – Alig ha el minket! – Akkor talán ússzunk? A krokodilok biztos értékelnék a társaságunkat bosszankodott Carlos. Ez alatt a csónakos feltápászkodott és értetlenül hallgatta az idegen nyelvű beszélgetést. Megkönnyebbült vigyor terült el az arcán, amikor a rendőr egyiptomi nyelven szólt hozzá. A te derekjédnél erősebbre van szükségünk. Értem, uram. Talán a katonáké megfelel, bökött a folyó mentén éjszakra. Carlos elnézett a mutatott irányba. Bő háromszáz lépésnyire tőlük masszív, kisebb fajta egyárbócos vitorlás hajó ringott. Gyorsan megköszönte a segítséget, majd intett a társainak, hogy kövessék. Jófa fejét rázta. Maga aztán csapni való egy isten! Mit köszönget itt össze-vissza? Maga meg túlságosan is berélt már a felsőbbrendülény szerepébe, őrmester, Torkolta le a katonáját Jariszov. A rövid móló végében a két dárdás pajzsos katona kornyadozott a szikrázó napsütésben. Izzadó arcukat a folyam felett felfeléledő hűvösebb szellőrohamok felé fordították, így csak akkor vették észre a közeledőket, amikor a páncéros lábak alatt már megrecsent a móló deszkája. Az egyiptomi harcosok az érkezők felé perdültek, majd elkerekedő szemmel döbbenten megdermettek. Ha most leborultok előttem, azonnal elviszlek titeket a túlvilágba! Dörrent rájuk, Carlos. Ünne pronto, te Geoff. Szükségünk van a hajótokra, hogy átkelhessünk a folyón, tette hozzá gyorsan a rendőr. Igen, uram. Nyilván nagyot az idősebb fegyveres, azzal a fedélzet helet kifeszített vászon alatt pihenő evezősre kiáltott. Ébresztő, dologra! A féltucatnyi rabszolga álmosan pislogva lépett az evezőkhöz, ám az Isten láttán elsápadtak, ilyetten villant össze a tekintetük. Anubis! Uram, bocsáss meg, de megkérdezhetem, mi dolgod van az emberek világában? Ha esetleg szükséged lenne harcosokra... Carlos megkísértette a gondolat, hogy maga mellé vegyen vagy száz fegyverest, de végül legyintett. Értelmetlen vérfürdő lenne az eredmény, hiszen szét álcázó pajzsal ellátott őrei könnyedén lemészárolnák az egyiptomi katonákat. Csak vigyetek át a túlpartra! A rendőr és társai óvatosan léptek a deregje fedélzetére, de úgy tűnt, a hajóépítőmesterek jó munkát végeztek. Oldal a kötelet! Jobb oldal, Húzd! hangzott fel a kormányos kiáltása. A kis gája enyhén megbillent, és orra a habokba túrt. A mély űrhat test két katonája a fejét forgatva nézelődött. Carlos magában mosolygott egy sort, mert bár nem látta az arcukat, de biztos volt benne, hogy álmélkodnak. A napsütésben fürdő téba épületei, a menti pálmaligetek, nádasok, hatalmas csapatokban szálló vagy a sekély vízben élelem után kutató íbiszek és vadkacsák, lenyűgöző látványt jelentettek a 23. század emberének. Még jobb sem tett semmiféle lebecsmérlő megjegyzést a hajócskára. Olyan érzésem van, mintha egy másik világban járnánk, jegyezte meg Halkan Jariszov. Talán mert tényleg egy másik világban járunk százados, felelte a rendőr. Carlos felidézte magában az első útját a múltba, amikor először harapott bele egy kezeletlen almába, mártózott meg egy tó kristálytiszta vizében, érezte tüdejében a havas hegycsúcsról lesuhanó éles, tiszta fuvallatot. Sok mindent elvesztettünk a múlttal, gondolta kicsit szomorkásan. A hat evező sebesen repítette a könnyű hajót, közelettükre kis csoport katona bukkant fel a parton. Na, megérkezett a bizottság. dörmögte az orosz tiszt. Még több hajbókolás. Ne vegyen rám mérget. reagált Kárlós a megjegyzésre. A korábbi tapasztalataim alapján nagyon úgy tűnik, a nekropolisz őrsége szétparancsait követi. Szóval ellenség? Talán. Minden esetre nem a barátaink, ha erre akar célozni. Homok csikordult a gája orra alatt, a parton várakozó nyolc tíz fegyveres közelebb nyomult. A fővenyre hoppanó Anubis és két társa láttán elbizonytalanodva pislogtak a parancsnokukra. Carlos régi, bár nem túlzottan kedvelt ismerősként üdvözölte a fegyverét szorongató férfit. Se Az egyiptomi katona meghökkenten rázta a fejét, de hang nem jött ki a torkán. Jarisov készen létbe helyezte a sugárvetőjét, közben odaszól Joffnak. Örmester, lője be a králhajó helyzetét! Azon vagyok százados! Matatotta a szkennerén a műszaki altiszt. De valami még mindig rohadt zavarja a jeleket. Nyugatra, úgy tíz-tizenkét mérföldnyire lehet. Oké, ezért nem megyünk sokra. Pontosítsa! Sesupti tekintete a fekete páncélokon csillogó sakálfej szimbólumra tévedt, és végül csak megtalálta a hangját. A rubisz? Nem, a télapú áruhában. Morgott a közös nyelven a rendőr mögül Geoff. Mi a franc van ezekkel, hogy nem esnek a lábunkhoz? Carlosnak is feltűnt, hogy sem az őrparancsnok, sem az emberei nem rettentek meg a láttukra. Aggodalom, félelem csillant a szemükben, de eszük ágában sem volt a porba hulva fohászkodni. Mondtam, hogy ezek a katonák más milyenek, szólt hátra a válla felett, majd Sesuptihoz intézte szavait. Beszél nem kell széttel, vezes hozzá! Sesupti válla megereszkedett. Útba igazadítalak, uram, ám nekért, hogy elkísérjelek! Az utolsó találkozásunk ott a bölcsebb lettem. Rájöttem, hogy jobb, ha a magamfajta haladó, nem ártja bele magát az istenek ügyeibe! A rendőrnek tetszett is, nem is, a válasz beleegyezően bólintott. Rendben, mondhat. hát. Kövessétek a napot, nyugat felé, jó két kétorányi járása megláttok egy magányos szikladombot, ami messze a többi fölé magasodik, az jelzi szét határát. A parancsnok cseppet sem csodálkozott, hogy Arubis szó nélkül magára hagyta őket. Ám amikor az Isten és a szokatlan öltözetű kísérői egyetlen ugrással a halottak városának épületei közé lendültek, Sesupti úgy vélte, helyesen döntött Katonai földbegyökerezett lábbal bámultak a távolodó Anubis után. Parancsnok! Kezdett bele rekedten egy idősebb harcos. Nem látatok semmit, világos? Főrmet rá se súpti. Tényleg jobb, ha az egyszerű ember kimarad az istenek vitájából. Hála a speciális katonai páncéloknak alig fél óra múlva már megpillantották a magasba nyúló szikladarabot. Az igazi homoktenger határán jártak. A Sahara be, benyúlt finom szemű, sárgás ujjaival a sziklás dombos külsővatakba, de leginkább csak poros kötömbök, szélmarta kanyonok terültek el a szemük előtt. Káros úgy érezte, ha elérik az állítólagos határt, megállnak és elvégeznek pár gyors mérést. Ha szerencséjük lesz, talán pontosabban meg tudják határozni a Král űrhajó helyzetét, ha pedig mégsem, akkor jó eséllyel várhatják szét őreinek felbukkanását. A nyomozó elképzelhetetlennek tartotta, hogy a Král nem figyeli minden eszközével a biztonsági határvonalait. Már éppen kiáltani akart, hogy lassítsanak, amikor alig karnyújtásnyira zöld fénycsóval suhant el a feje mellett. Dühös, fájdalmas kiáltás harsant a hátam mögött. A köves homokos sivatag talajához vágódó páncélos test ismerhetetlen zajára Jarisov elordította magát. – Fedezék be! – Akurva életbe! – hangzott fel Geoff szitkozódása a rádióban. – Ezek eltaláltak! – Carlos lekushat, villámgyorsan körbenézett. Az orosz tiszt már egy jókora szikla mögül pásztázta a terepet ellenség után kutatva. A műszaki katona is begurult egy nagyobb acska kő mögé, onnan intett Carlosznak. Nyugi, csak a pajzsomat kapták telibe, de négy méter magasból leesni akkor sem, Frankó! Hirtelen egymás után három sugárnyaláb is becsapódott a rendőrlába mellett. Por keveredett fel, apró kavics darabok kopogtak Kárlos páncélján. A nyomozó ösztönösen oldalra vetette magát és sikerült fedezékre lelnie egy kiugró szikladarab mögött. A hely, ahol alig két másodpercre állt, gyanúsan csillogott, mintha üvegszilánkokkal szorták volna tele azt a pár négyzetmétert. Carlos nem volt katona, de még ő is tudta, hogy csak nagy energiájú fegyver képes a homokot üveggé olvasztani. Őrmester lát valamit? Negatív. A célkereső nem találja őket, de a lövések arról a sikla-dombról jöttek, 12 óránál és egy óránál. Adta meg az ellenség helyzetét Geoff. Alig fejezte be, Tucatnyi zöld fénycsóva sisterget fel a levegőben, alig centiméterekkel hibázva el a fedezékben lapuló időutazókat. Carlos iette rántotta vissza a fejét. Ár rohadt életbe! Bemértek minket! Csikorogta Jariszov. Esztráda, mozduljon kilenc óra felé! Mindjárt ott leszek én is! Örmester, fedezze minket! Carlos egy pillanatra elbizonytalanodott a katonai kifejezés hallatán. A rendőrségnél ritkán kellett így kommunikálniuk, de sikerült felidézni, hogy a hadseregben még mindig az antik mutatós óra számlapját használják az irányok megjelölésére. Amerre a katona vagy a csapat halad az a 12, mögöttük a 6 óra, balra 9, jobbra 3. Figyelte, amit a megtermett orosz felpattan is nem törődve a körülötte pattogó halálos nyalábokkal hatalmas ugrással felé lendül. Majdnem eljutott Carlos búvó helyéig, de az egyik sugár eltalálta. A tiszt személyi pajzsa felizzott, pendülő hanggal hárította el a zöld halálvillámot. Jarisov teste megpördült, és a lendülettől hajtva nagyot nyekkenve puffant le a földre a rendőr mellett. Anyátok! szürte a fogai között. Kárlos lehajolt, hogy segítsen. A katona elfogadta a felé nyújtott kart. Mi a terve? kérdezte a nyomozó reménykedve. Geoff, lefogláljál a hadékokat? Bökött maga mögé a veszettül lövöldöző örmesterre. Mi pedig oldalba kapjuk őket. Az időrendőr körül egy jókora a dombokkal határolt kanyon bejáratánál érte őket a támadás. Ha az ellenség csupán fél percet vár, könnyedén bekeríthették volna őket. Jari szó, mintha olvasott volna Carlos gondolataiban. Nem az biztos! Jöjjön utánam, de maradjon le pár lépést! Próbáljon fedezékben mozogni, és lőjön mindenre, ami mozog, és nem én vagyok. Nem vagyok hülye? Én is kaptam fegyveres képzést. támad fel Carlosban a sértett önérzet. Oké, okay, csak tisztázom a dolgokat intett békülékenyen az orosz. Sziklától szikláig osontak, igyekezve megkerülni az ellenség feltételezett pozícióját. Úgy tűnt a taktika bevált, mert az ismeretlen támadók hevesen lövöldöztek a kanyon felé. A becsapódó lövések, Tompa Döreje és Geoff lelkes ordításai elkísérték a kétlopakodó férfit. Kell még? Nesztek, rohadékok! Dug ki a buksi, szarházi! Nesze! Ezt kapd el hát!" A dombot minden baj nélkül megkerülték. A lövések hangja innen, mintha hangosabbnak tűnt volna. Ott a gerincen mozog valami, mutatott fel Yariszsov, de Carlos a meredek emelkedőn heverő szabálytalan szikladaraboktól semmit sem látott. már századszor átkoztál magában a pillanatot, amikor a rendszeresített katonai sisak helyett az Anubis álcát választotta. Az orosz tiszt csupán a kezével jelezte, hogy váljanak szét és kerítsék be a dombtetőn lövöldöző ellenséget. Vigyázzon, álcázó technikát használnak, szólt Carlos Jarisov után. Rendben, jött a válasz a kommunikátorból. Örmester, Tíz óránál vagyunk, haladunk fel a gerincre. Még nincs vizuális kapcsolatunk az ellenséggel, de ha lehet, nem minket lőjön le. Minden más irányba záró tűz. Értettem, recsend hangja. A megtermett orosz tiszt eltűnt egy jókora szikladarab mögött. Carlos is nekivágott a domboldalnak. A páncér ugyan kompenzálta a banán érlelő hőséget, de a holografikus maszk nem rendelkezett légkondicionáló rendszerrel. Az izzadság a nyomozó szemébe folyt, és a holosisak miatt még letörölni sem tudta. Az apró kavicsok is összeesküdtek ellene, minduntalan kikördültek a talpa alól, néha kis ilyen térdre bukott. A fenébe mi vagyok én, hegyi kecske? Dühöngött, de tovább lopakodott. A felfelsistergő fegyver zaja egyre közelebbről hallatszott. Meglapult, próbálta felmérni, milyen messze lehet a harcos kedvű idegen. Szorosabban markolta a pisztolyt, majd nagy levegőt vett és kiugrott a fedezékből. Mia? Hördült fel, amikor megpillantotta az ellenséget. Sobeck csukjás droidja talpra ugrott, és habozás nélkül a döbbent rendőrre lőtt. Carlos ugyan nem érzett fájdalmat, a pajzs hárította az energia nyalábot, de a koncentrált sugár ereje lesöpörte a lábáról. Hanyat zuhant, de volt annyi lélek jelenléte, hogy estében tüzeljen. A vaktában leadott lövés eltalálta a köpenyes alak vállát, a droid megbillent. Jariszoff, hol a büdös francban vagy? Gondolta kétségbe esetten, miközben leadott még két lövést. Ezúttal nem volt szerencséje, a robot valamiféle energiapajzsot emelt maga köré. A rendőr rubinvörös fegyvertüze szikrázva hullott ezer darabra, mielőtt még elérhette volna az ellenfelét. Carlos odébb gurult, és igyekezett talpra kecmeregni. Agyában ott dübörgött a kiképzőktől milliószor hallott mantra Mozogni, aki megáll, az célponttá válik halott ember. A Harsh Nofu robot újabb lövése darabokra robbantotta a rendőr feje felett a sziklát, vastagon meghintve kőtörmelékkel a férfit. A rendőr ösztönösen felkapta a karját, hogy a nagyobb daraboktól védje magát. Hangos csattanás hallatszott. Légyen magá is, mire vár! Hallotta meg a fülébe dugott mini hangszóróból az orosz akcentusú kiáltást. Carlos felpillantott és gonosz elégedettséggel látta, hogy szobek droidja úgy vergődik Jarisov fegyverének sorozattüzében, mint madár az orkánban. Célba vette a tehetetlenül rángatózó köpenyes alakot. A droid pajzsa az egyesült tűzerőtől éles villanásokkal darabokra hullott. A gép megtántorodott, majd lángra kapva átbillent az eddigi fedezékül szolgáló sziklákon, és fémes csörömpöléssel legurult a völgybe. Geoff hangos örömújongással fogadta az ellenség pusztulását. Ez a százados, adjon nekik! kurjantotta a kommunikátorba. Ám nem maradt idő az ünneplésre. A robot társai felhagytak az őrmester kiiktatásával, és a dombtetőn álló két férfit vették célba. Hasra! ordította el magát Jariszov. Kárloszt nem kellett bíztatni, mert a körülötte zúgó, becsapódó zöld sugara kisebb fajta por és kővihart vertek fel körülötte. Tessék, lássék, teljesen vaktában leadott lövésekkel visszorozták a rájuk leadott lövéseket. Ez így nem lesz jó, ide szögeztek minket, jegyezte meg idegesen. Mondjan olyat, amit nem tudok, morgolódott a megtermett orosz. A kommunikátor életre kelt, Jof rémült hangja vágta ketté a beszélgetést. Százados! 12, Nem! Tizenegy! Tíz óránál! Álcázott ellenség! A kurva életbe! Ezek mindenhol ott van! Az örmester hangja beleveszett a statikus recsegésbe. Jariszov megmarkolta a sugárvetőjét és halált megvető bátorsággal kikukucskált a fedezékük pereme felett. Carlos követte a példáját és ereiben meghült a vér. Az ő holomaszkja csupán úgy, ahogy volt képes érzékelni a környező szikladombokat nyugat felől elárasztó örvényszerű kavargást. Az álcázó pajzs mögé bújt újabb ellenfelek félelmetes sebességgel cikáztak ide-oda. A rendőr csupán tippelni mert, legalább két tucat, az emberi szemnek láthatatlan energia örvény suhant a dombokon. Szobek droidjai felhagytak a lövöldözéssel, és megzavarodva előbújtak a rejtek helyeikről. – Esztráda, mik ezek? – kérdezte Jariszov, miközben idegesen igyekezett célba venni egy-egy túl közel merészkedő ellenséget. – Megjöttek szét, pribékjei! – a Carlos hangjából érezhető aggodalom nem nyugtatta meg az orosz tisztet. Százados, mi a parancs? érkezett a sürgető kérdés a rádióból. Tüzetszüntes, vezényelt Carlos gyorsan. Százados, bizonytalanodott el Joff. Hálotta érmester? fegyver használat csak önvédelemre! adta ki Jariszov a parancsot, majd a nyomozóra mordult. Remélem, tudja, mit csinál! Én is, fintorodott el Carlos. Abban biztos volt, hogy Szobek nem akar összetűzésbe keveredni a krállal. Remélte, hogy Szét is hasonlóképpen gondolkodik. Dobogó szívvel figyelte, amint a hársnofu robotjai lassan elhátrálnak, majd eltűnnek a látómezőjükből. Szét őreinek egy része követte a droidokat, a 5-6 gomolygó energiamező a feszülten áldogáló férfiak felé indult. Jariszoff felkapta a fegyverét, a sugárvető célzófénye egyik ellenségről a másikra ugrott. A rendőr lenyomta a katona fegyver csövét. Ne, azt hiszem nem akarnak minket bántani. És ez valami tündérkesugta meg magának? sziszegte dühösen az orosz. Kálosz már szóra nyitotta a száját, ám az egyik közelebb lebegő szellemalak látványa a torkára forrasztotta a szót. A kontúrtalan örvénylő felhő, mintha elolvadt volna, és az álcázó mögül előbukkanó látványra a rendőrből kis ilyen kitört a nevetés. A Král halvány sárga testhez simuló öltözetet viselt. Szürkés bőre tompán csillant a napfényben, zöldes fényben izzó szeme hidegen villant az emberekre. Az idegen lény furcsa szerkezeten ücsörgött, kisé nevetséges pózban. Carlos leginkább egy lebegő bárszékre emlékeztette, aminek túl magasra rakták a lábtartóját. Igaz a bárszékeket általában nem szerek fel karfákkal, sem kijelzőkkel és kapcsolósorokkal. A král pár másodpercig szótanul fürkészte a két férfit, majd idegen akcentussal megszólalt. Lásni fegyvermester vagyok, és a megbizatásom, hogy szét esőhajó nagyszíne elé kísérjelek titeket. – Honnan ismered a közös nyelvet? – kérdezte megrökönyödve a rendőr. – A ti adatbázisotokból! Gyertek velem! Ne féljetek, nem esik bántódásotok! – hangzott a kisé fémes hangzású válasz. – A Jenkins házaspár még életben van? – kérdezte kiszáradt torokkal Jarisov. – Igen, szóljatok a társatoknak, hogy csatlakozzon hozzánk! Az orosz tiszt rádiózott geoff majd amikor már az őrmester felkapaszkodott hozzájuk a sziklás domboldalon, folytott hangon megszólalt. Nem tetszik ez nekem, csak az egyikük mutatja meg magát. Szerintem ez csapda. Lásni fegyvermester, fogjuk vagyunk? Tette fel Carlos hirtelen az ostobának tűnő kérdést. A král zöld szemében csodálkozás villant. Nem, szabadon elmehettek, de akkor viszont nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a társaitokkal. Ezt nem értem meg, magyaráznad? Lásni dupla szemhéja sebesen lecsukódott, kinyílt párszor. A rendőr úgy vélte, a reakció talán a meglepődés jele lehet a králfajnál. Én azt hittem, azért jöttetek, hogy visszavigyétek őket a jövőbe.